але довго не могла нічого підходящого у дорогу вибрати. Чомусь прискіпливо оглядала соболеву шубу. Дарунок ще покійного чоловіка, гарна шуба, оксомитом покрита і золотим шиттям, ще внеціанською камкою шовком, і, зітхнувши, відсилала. Яка шуба! Як майська весна буяє. Та й одягатися в дорогу треба простіше що небудь з підлого одягу вибрати, із буденного, що на щодень? Чого виділятися, аби привертати на себе увагу? А в дорозі різні люди трапляються, і лихі теж». Тому спинила цей вибір на свитці, очіпку з наміткою та черевиках з юфти. Єлизавета здяглася в капот, черевики взула, на голову накинула барвисту хустку. Омелько захопив татарський кобиляк від дощу та й поїхали. Перед тим, правда, Омелько отримав від своєї половини чергову порцію духопелків для профілактики. Щоб бував дорозі, в чужих краях не витріщався на молодиць, не підхакліхував їм. Бо й на тім світі тебе найду, і там боки тобі, гаспиде, на мну. Та не підкручував свої противнющі вусища. З Васильівки Вирушили на Миргород. Дорога добре знайома, майже своя. А там, за Миргородом, язики до Києва доведем. Він і повів їх на Ромодан, на Хоролі, потім на Лубни, що на Сулі, далі Грибінка, а там уже і Переяслав. За ним і Бориспіль, а звідти до Києва кажуть рукою подати. Коні не вироблені, навпаки, застояні бігли жваво, наче граючий стяглий Берлин. А в дорозі нудьгувати не довелося, мати з очкою або спали-дрімали, або... А чи не кинути нам якого-небудь доротиків? Часу-часу пропонувала пані матка, дістаючи одну із своїх корзин із харчами. А в дорогу набрала печеного сала, кендігу, ковбас, пиріжків, в чину корзину напекли. Меду барильце прихопили, водяника діжечку взяли, щоби свою водицю пити. Подякуємо Господу за щедрість Його, ослану нам, як і належало дякувати Всевишньому, дякували паніматка з дочкою. Потім вознесли хвалу їжі рятівниці нашій. Бож, а ще мико сулить м'ясо і суще, і під йода проклят будіт, казала паніматка, матка, їстоньки подано. Дворецький у них завжди казав, запрошуючи до столу, кушать подано. Як-то говориться у всіх панських оселях. Але пані матка вперто по-своєму казала, «Їстоньки подано». Перехрестившись, мати з дочкою починали з молитви. «Хліб наш насушний, дасть нам днісь». Тричі осіняли себе хрестами, кажучи, «Господь помилуй і благослови починати. Дай Боже здоров'я! Їсти треба з вдячністю». Не забувала нагадувати пані матка навіть у дорозі, і не тільки дочці, а й сама собі заодно. Тільки тоді Бог пошле благоухання, перетворити навіть гіркоту у солодкість. Заходжувалися коло їдла, пиріжками з медом обід закушували. Дивись, і час швидше минав. Омерка теж годували, подаючи йому напередок жувати. І поївши у Малувалися білим світом, що мимо їхнього берлина пропливав у воссяному боянні зела, а навалувавшись і потомувшись, за колисані їздою подрімували, придрімували, і вже, розпозіхавшись, починали давати дрімака. Пані матка, позіхаючи, не забувала хрестити рота. «Дрімаємо, як ряпко, ох-ох, на прив'язі». Смачно позіхала. Та й очі сном беруться. Позіхоти нападають, Сонливіці полон свій лютий беруть, тягне на боковенький виходить мислі в небі, а ніженьки до постелі. То чи не пора нам різко, поки марити трохи, хай пуп, зав'язується. Хоч спимо, хоч не спимо, а все одно їдемо. І то, дяка Богові. Омелько теж кимарив і теж якось роздрімався, впустивши голову на груди.